Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşraf-l-ənbiya Və seyyidil mürsəlin əmə bəyəd Rabb-i şrahl-i sadri və əsr-i əmri Və hr-i luk-u əml-lisəni Yəfəhu qawli <gülüyor> Həmdə olsun Allahə Allah, Allah subhantola tekti, şəriksizdi Nə doğub, nə doğulub Onun heç bir tayı bərabəri bənzər yoxdur Həm də olsun Allahə ki, Allah hər şey əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir. Həm də olsun Allahə ki, o imkansız şeyləri öz qulları üçün mümkün edir. Və salat və salam olsun. Muhammed s.a.v-in, onun əhlü beytinin və qiyamətə qədər onun yolunu gedənlərin üzərində. Əm məqə, müsəlman qardaşlar, dünəki söhbətimizin davamı olaraq dedik ki, Ozeyfa radiyallaha anhu edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmlə gecə ramazı qıldım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir ülkətdə bəqərəni, alimranı, insanı və maddə sürəsini axıdır. Və deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin eləbi ki, qirayətə aram aram idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah'ın rahmet ve fəzilət ayələri gələndə o ayələri Allahdan istiyərdi və əzab ayələri gələndə də o əzabın şərindən Allah Sübhana və Əgər doğrudan da biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın nümunə götürüb qiraətimizi onun qiraətinə bənzətməyə çalışsaydı Qurandan böyük ləzzət almış olardı. Hər bir Quran oxuyanın nümunəsi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdır lümunəyə uyğun həl olmayan məsələlərinin də ağıbəti göz qabağındadır. Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur. Varaqtilil Qur'ana tertilə. Quran oxuyarkən Quran-ı Kərimi ara mara oxu. Onda başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur. Vaqur'alən faraqnahu liqraha 'alan nas 'ala Allah Subhanahu ala buyurur Quranı insanlara aramla oxuyasən deyə, biz onu hissələrə ayrıb tədriclə nazir etdik. Bir hədisdə isə Abdullah ibn-i Muğaffal edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissənin Məhkənin fəfri günü dəvənin üzərində gedirdi və çox aram-aran və sakit-sakit Quran-ı kərim oxuyur ki, hədis-i buxarəm sürü edir. Abdullah ibn Abbas da buyurur, bir surəni aramla oxumaq mənə Quran-ı kərimi başdan ayağa oxumaqdan daha sevindir. Abdullah ibn-i yanına biri gəlib buyurur ki, mən böyük surələri bir rikətdə oxuyuram. Necə ki, dedik, vaxt Peyğəmbər ve bir rikətdə oxuyurdu və bu adam gəlib Abdullah ibn-i deyir ki, mən böyük surələri bir rikətdə oxuyuram. Abdullah ibn-i Məsud ki, o insanı tanıdığı üçün buyurur ki, elə Quran oxuyanlar var ki, Onların oxuduğu Quran boğazlarından aşağı keçməz və Quran oxuduğunuz zaman Quran kərimi şiir kimi oxumayın. Və ümumiyyətlə, kitab sünnədə gələn şiirin zəmmi barisində, şairlərin zəmmi barisində tədislərdə nəzərdə tutulan o şairlərdir ki, və yaxud yazılan o şairlərdir ki, o şairlər və o şairlər İslama zid, əqidəyə zid şiirlər yazır. Çünki şairlərin psixologiyasında şairlər çox vaxt qafiyyə, ecazkar olsun deyə çox şeylərə göz yumurlar. Və bir şeyə layiq olduğundan daha çox dəyər verirlər. Və bu baxımdan da şairlər çox vaxt qınanır. Ancaq və ancaq istisna olur Allahdan qorutan şairlər və əqidəni doğru düzgün təmsil eləyən şairlər. Və... Quranı şəri kimi oxumayan diləndə də məqsəd, çünki şərin hər yerində dayanmaq, şəri aram-aram oxumaq deyə bir şey yoxdur. Ətta bəzən şəri aramsız oxumaq özü şərin gözəlliyindədir. Ona görə, amma Quran-ı kərimi gərək aramla oxuyasam, fəlsəyə verirsəm, bu baxımdan həmişə sələflər tez-tez Quran oxuyanları çəkindiriblər ki, Quranı şəri kimi oxumayan. Əncaq o şeirlər istisnad ki, o şeirlərin içərisində dərin mənalar var. Nəinki şeirlərin, hətta ilə heçməkli sözlər var ki, onun üzərində dayanmaq lazımdır. Hüseyin radiyallahu anhın oğlu Muhammed buyurur ki, Allah bu ayələri ilə insanları Quranı düşünməyə vəsləndirir. Kim Allahın kelamını düşünərsə, Allahı daha yaxşı tanıyar, onun əzəmətinə, gücünə, qüdrətinə, Daha dərindən bələd olar. Elədiyi ibadətlərin Allahın nemətləri müqabilində cüzdür bir şey olduğunu başa düşər. İncəliklərə fikir verənlər dərin mənalar tapar, Allaha da daha dərindən bağlanar, ibadətlərini daha gözəl şəkildə yerinə yetirər və Allah subhanahu tağlanın qadağalarından daha gözəl şəkildə çəkinmiş olar. Məhz belə Quran oxuyanlardır ki, Quran-ı kərim bu kimlər üçün şəfadır onlara, Dünya və ahirətdə xoş vəxti vəd edilir. Bu insanlar Quran oxumağa başladığında ilk düşündükləri şey 10 və yaxud 20 səhifə və bir bircüsü qurtarım deyil. Bu insanların düşüncələri görəsəm bu dəfə məni təsirləndirən nə olacaq? Görəsəm bu dəfə məni təsirləndirən nə ilə qarşılaşacağım? Sıxıntılarıma dərlərimin çarəsi üçün nə ilə qarşılaşacağım? Nəyi istimbat edəcəm? Haradan hansı ibrəti tutacam, harada öz nəfsimi qınayacağım və bunu bəncə düşüncələr olur. Bu insanlar əllərini Quran-ı kərim alanda və yaxud da Quran-ı kərimə yaxınlaşanda bu hissləri geçirirlər. Əksinə, tez Quran-ı oxuyun qutarım, deyil. Sonra Muhamməd buyurur ki, Quran oxumaq bir ibadətdir. Quran oxuyarkən bu ibadətin içərisində bu düşüncələr yoxdursa, Deməli, bu insanın qirayətində qafillik var və qafillik olan yerdə isə Allah subhanahu tealladan uğur və müvəffəqiyyət gəlməz. İbn-i Qeym-i İmrahim Əhullah buyurur, Peygamber s.ə.v ayələr arasında fasilə verərdir. Məsələn, deyərdir ki, oxuyarda əlhamdülillahi Rabbil aləmin durardır. Sonra deyərdə, Ər-Rəxməni Rahim biraz az Sonra deyərdə, Məlik, Umiddin bir az durardır. Ayələr arasında fasilə verməyin, özünün böyük səbrə və böyük mücadilə ehtiyacı var. Yəni, bələ baxanda, üç baxışda hamınə asant gəlir. Amma tətbiq zamanı insan doğrudan da görür ki, bu ağır bir şey. Bax, bunun özünə böyük bir mücahid lazımdır. Bunun özünə böyük bir səbir lazımdır onun özünə tənbəlliyin daşın atmaq lazımdır. Rəsmə görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tək bunu deyə bilər. Ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər gün səhər və axşam dişirlərində tənbəllikdən Allah subhanahu təala istəsin. Çünki belə yerlərdə xəssə görməməyin ana səbəbi tənbəllik və eləniki səbirsizlikdir. Və buna görə də insan elə bir ki, təmbəllik və səbəlsizlik vücubatından çox şeylər itirir. Həmçini nəinki Quran oxuyanda İslamın elə bir başqa ibadətlərində də bu iki amil elə bir ki, böyük rol oynayır. Ümumiyyətlə, İslam heç vaxt, heç vaxt kəmiyyətlə izzət tapmıyır. Sayla izzət tapmıyır. İslam hər zaman keyfiyyətlə izzət tapmıyır. Ona görə Əgər kəmiyyətlə keyfiyyəti say olsun, çox olsun, keyfiyyət də gözəl olsun, Əgər bu iki şeyi bir araya toplanarsa, nə gözə? Yox, əgər insan elə bil ki, sayı çoxaldıb keyfiyyəti itirəcəksə, ondan zəri keyfiyyət yaxşı qalsın, sayı çox maral göstərmək lazım deyil. Əsas odur ki, qardaşlar, keyfiyyətdir. Və həmçin İmam Zuhri buyurur ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Peygamber sallallahu alayhi ve sellem, və buyurur ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem iradə ara maram oxuyur. Və İbn Məhsud buyurur: Qurani şeir kimi oxumayın. Qurani şeir kimi oxumayın. Onun e əcazsir yerlərində dayanın. Oxuduqlarınızı qəlbinizə salın. Qəlbinizi onunla canlandırın. Sizdən birinin Quran oxuyarkən niyyəti Suriyanın axırına çatmaq olmasın. Ayrıca sizdən birinin niyyəti Quran oxuyarkən Quranı xətmələmək və yaxud da axırına çatmaq olmasın. Əsas nədir? Keyfiyyətdir. Keyfiyyətə daha çox elə bir fikir vermək lazımdır. Və ümumiyyətlə, tədəbbü nəinki insanın elə bir kiraətində öz yerini tutub, öz bəhrəsindir. Həmçinin tədəbbür, insanın tədəbbürün insanın həyatında böyük izləri var. Tədəbbür, yəni bir şey fikirləşmək, bir şey düşünmək və tədəbbür sahibləri Allah suqantala tədəbbür sahiblərinə başqa insanlara nisbətə bir çox üstünlülər bəxşidir. Tədəbbür sahibləri dərin zəka, az danışma, uzaq görmə, səbir, yəqin, təvəkkül, Hikmət, fərasət, insanların qərblərindən xəbər verir kimi onlara nəsiyyət, onların nəvizlərini tutmaq kimi üstün xüsusiyyətlərə malik oldular. Daha doğrusu, tədəbbürün müqabilində bu, Allahın onlara bəxş etdiyi bir mükafatdır. Həmçini alimlər gətirir ki, tezə hidayətə gələndə insanın imanlı olmasının sirlərindən biri də bu insanın, Allahı oxuduqlarını, cənnəti və cəhənnəmi, hidayəti və cəhaləti tədəbbür eləməsidir. Yəni, insan tezə hidayəti gələndə, diyni barisində daha çox düşünür. Və diyni barisində daha çox düşündüyü üçün, bu da insanda gözəl bəhrələrə səbəb olur. Həmçinin tədəbbürin izləri insanın namazına, orucuna, həyatına, Və hər kim hər sahəsində öz sətirini göstərir. Necə ki salihlərdən biri bir gün yola çıxanda bir ox yarışması edən bir qrupun, bir dəssənin yanından keçir və görür ki, bir nəfər ayrı kənarda oturub. Və ona yaxınlaşır. Ondan sonra ki, elə söhbətə başlamaq istəyəndə adam qayıdı bir şana Zikrullahi əşhə Yəni, macab vermir ki, bu yanındakı adam nəsə ağzını atsa Deyir ki, zikrullahi əşhə Yəni, Allah sühbənə hatalarını zikr eləmək Mənim üçün daha maraqlıdır Və yaxud daha ləzzət vericidir Və adam biraz az keçikdən sonra sur, sur Yəni, çox danışan adamlar Görürsən ki, səbri çatırsın bax. Heç nədən görürsən, söhbət axtarırlar Və soruşur ki, sən təksən, burada tək götürməsən. Bu adam da deyir ki, Allah subhanahu ta'la öz, öz elmi, öz qüdrəti, öz inayəti və ihtimami ilə mənimlədir. Və bundan da xaricində, bundan da əlavə, mənim yanımda iki mələş var. Sonra bağlam, bu, bu insan biraz da səbr edir, səbr edir, yəni səbri çatmır, soruşur ki, ondan. Bu, ox atanlarda, ox yarışmasında olanlarda kim qalib gəlib? Adam deyir, qalib olanlar Allahın bağışladığı kimsələrdir. Hədiyi qazananlar da deyir, onlar Sonra bu adam görür ki, bu adamdan səs çıxmır, bu adam bunun adam deyil, söhbətçil insan deyil. Qatıb gedəndə yolu soruşur ki, mən getdiyim yolun yolu hansı istiqamətdəndir və bu adam başı ilə yuxarı işar edir ki, Yol orqandı və özdə qalxıqsıq edib. Və başqa bir rəvayətdə ələlik ki, sultanlardan biri bir gün Məkkəyə namaz qumğa gedir və Məkkədə ona Ömər ibn Qatdağın nəslindən olan bir abi zahid bir insan göstərində. Və bu sultan həmin o insana yaxınlaşır və işdir ki, Ömər İbn Xaddağın nəslindəndir və ona deyir ki, məndən bir şey istə verim sənə. Ümumiyyətlə, nə istəyirsən istə, dünyadan verim sənə. Bu adam baxır soltana, baxır, deyir ki, Allahın evində Allahdan başqasından istəməyə tanıram. Və sonra soltan da təsirlənir bu sözlə. Məsiddən kənara çıxanda yenə çağırır bunu. Qobuna deyir ki, Indi Nə istəyirsən, istəverim sənə. Yəni adam baxır buna, deyir ki, sənimdən dünyadan bir şey istəmir, yoxsa ahirətdən? Sultan yəni təəccüblənir, deyir, əlbət ki, dünyadan. Deyir, subhanallah, mən dünyanın sahibi, öz sahibindən istəməmişəm, mən dizəndən istəyəcəm. Və öz çevirir, gedir. De denek. Və eləlikl də bununla kifayətlənək. Və sallallahu aleyhə səlləm alə nəbiyinə Muhamməd, alə əlihi və sahbiyyə